Edonora soazela ere, zure begietan izango dituzu soazen tokiko zeruaren koloreak. Edonon zabiltzala ere, zure atzetan eramango dituzu tokiko zuaitzen eta belarraren usainak. Edon ondik zatozela ere, zure belarrietan ekarriko dituzu atzean utzi dituzun tokiko txorien kantuak. Edonorekin zaudela ere, inorke ezingo dizkizu kendu, etxeko sentiarazten zaituzten. Egun senti, eta iluna barrak. Patxi, ezkiaga. Lorea Giredorrronsorok Joan Mari Torrealdairi hiri hartuko ditut. Nire Ala idatzi dio loreak, euskararen amaur honetan izenburu hartuta Gizarteari lotzen gatza eskion lekuak bizitzaren zenzuaren berri emaldezake Juan Mari Torrealdai euskararen eta herriaren aldeko borrokatik lotu zaio herri izan nahi duen gutasun honi zehatzago esan euskalgintza herrigintzaren eraikuntzaren erdigunean jartzetik eta hori du bere bizitzaren zentzua, Bizi duen lekua eta gero aipatzen du Torrealdai hasiera berri bat da Torrealdai kontzientzia bat da torrealdai konpromiso bat da torrealdai taldetasun bat da torrealdai galdera bat da eta torrealdai pribilegio bat da Euskal euskalherriarentzat ostetan beste statusi diet iragilgirekin terraza Kaixo eta ongitorri? Itakara! ahots, ekaitz eta iratikoikoetxea, teklatxon mailan. ele der. Gaur umeik enio? Umeik enio? Gaur aurlitratura? Gure pasazia? Iru haotx bilduko ditugu gaurre itakan Monika Arratibelena, Itzi Arroteigirena eta Sandra Garaioarena. Bi puen, Laino Txiki egizune garpoliki eta Lorerik gorriena. Izan ez nadiala Gaur egaitz ume eta literaturari keinu hau da, guztio ikenio Hori da, ezken batean e, ume ezari garenean, heldu e, ez ere ari gara Eta ez zin besarka da hori gabe utzi? Gaur Juan Mari Torrealda iriberari besarka da eta bere inguru guztiari Hori da Juan Mariri eta inguruko, senide eta lagun guztiai. Euskalgintza eta euskal kultura guztiari. Hori da. Tambe, ez dut esan nahi eta ez dut esanko, joan denik? asko delako utzi duena eta hemen jarraituko du lako. Bai hori da zta, e, Juan, baina geratuta ez. Geratuta eta arrasto luzea eta sakuna utzita. Asko gustatu zait e, lorearen egitura hori, torre aldai da, torre aldai da, torre aldai da, eta gaur ere, atzokoa pasata, gaur ere torre aldai privilegioa da Euskal Herriaren zata. Hori da, nik ere e, goizean irakurri dut e, lorearen testua eta bete-betekoa iluditzen zait eta bate egiten dut. Ya. Zeren ilusi honeba berada, E bueno, entzule, gaur gu ere hemendik itakatik euskarara. Adiozaren matimatalena. Sikin gananestazylotarik. Gene ondotu barazentiren. Prestatu ezu asteko kantua? Bai, prestatu dut, pixka batu. Aurkitu dezudu edo iritsi daizu zerbait, esku hartera? Bai, e, duela pare bat bate hilabete entzunuen lehenengoz eta berriki dut eta orduko zirrara eta sentipen berberak e, barrendu zaizkit. Oso kantu ederra iruditzen zait, bai melodia eta hotxaldetik eta zeresanik ez e, letrari daokion ez ere. Zein ditugu bat protagonista, ze protagonista biltzen ditu e, kantuak? Ba, alde batetik e, Iker Lauro ba, kantaria, eta letra egile John Martin ere bai, beste batzuen artean. Konfinamendu itxialdi betean argitaratutako kantua eta proiektu ere bai, ez? Elkartze hori kantua ubera, bueno, YouTube-en bintzatapirilean amairuan argitaratu zen, eta sormen lan ugari sortu ziren, ba, bikotearen gandik eta taldearen gandik egun hilabete horietan. Bai, nolabait itzialdiari eh arnaskuneak e, skeini eta sortze aldera, ba, sortzaile hauek elkartu eta norko studigu apirila izeneko ekimen batez, ez? Abiarazi zuten eta ondo esan dezun bezala, ba arte tarte murritzean, ba bospase ikanta e, argitaratu ta gozarazi zizkiguten. Hau gesterako estaiak bai, gezurrezko estaiak. E, oso kantu politia, oso errez e, sartzen dana belarrian e, gordina mezuari dagokionez eta eta beharrezkoa, ez da. Bueno, entzongo dugu, gozatuko dugu, dantzatuko dugu. Sartu. Sartu. da nekattuia besteentza da beti, zure energia Birusak esan digu denbora autoi norda alboan dudan ez ezagun hori Sofa konpartitzen du baina ez bizitza Ezurrezko ez daia, ospatzen gabiltza Tagauzak nola diren ez ote dari Adarrak jartzen bere idazkariari Berien da eskazeko jaiki dastatik agintzen ondo daki lanean ez daki. Sofa konpartitzen du baina ez bizitza, zorrezko ez, ez daia ospatzen gabilza. Zai hor audazim urpila, maite mindu ninduen zeho zerren bila. Errutinatik busa duterrukirako, dibortziatuko naiz ekainerako. Ba kompartitzen du baina ez Ke surrezko ez da ja ospatzen gabiltza Taldea Sormen Taldea anen arbartek ere osatu du bere ilustrazioekin eh, jantzi baitute jantzi baitituzte proiektuko kantuak. Bai bai, eh proiektu betea, ezta? Bai hitzez, bai ahotzez, bai musikaz eta baita ere. Asko izan dira itzialdiak emandituen sormen lanak asko eta ederrak. <totipasen> z Rumergoaz Aspalditik gatoz baina. Egun eguzkitxoaren ondoren la hotuta ez natu inoiz. Batzu dira handiak beste batzu txikiak, batzu potxoloa beste plakoak arutsa. Izan Batzuk ilunagoak, argiagoak, kolorea ere badute batzuek. Urbilegi gaude, ezurretarako, urbilegi gaude, baina. Batzuetan negarra dute malkoan, beste batzuetan euria? Edo zein etxetan, zindan eguan. Buzki argitan fatsa. Zertu, Zerdu laino batek tripatsuan. Monika, rati el iso eta honget horritakera. Egun honitati. <laughs> zer du? Laino batek tripatxuan? E, e, ure izango barrun, ezakit. <laughs> Monika, zer da garrantzitsua negarre giten e, ikastea? Ba, barruk usteko beste gauza politz toki usteko gure barne, adibidez? bidez. Irakatziegin behar da negarre giten? Gizarteak badaki negarre giten? Badakigu negarre giten? jacín jacín igual no o está sea, bien basura no igual eh? lo checa tío barro gordas en dicho mal corik eta ya ¿sí, conturas like, en gaits beste que sigo la <música> gente pero no Monika marraztu iguzu marrazkia, iguzu marrazkia. Ez dakite, martxuaren amala oa magostean etxeratzen gea, etxetako hatiak izten ditugu, antxe gelditzen da Monika beste pertsona asko bezala Monika aktiboa, eta eta nolakoa da marrazkiori? Etxean gelditzen den Monika horren marrazkia, martxuak amazazpien, ezortzi, emeretzi, E, Monikaren gorputzarena eta Monikaren buruarena. Ezan da zuen, Monika aktibo hori etxen elitxuzan bakar bakarrik, eta beste blaun aktibo bat bat zeien askoitea aldei, xabi. Eta harri eskerrez balitzei esan, ba, eslitzek lanio txikiak sortuko. Eta ba, gau bateko erokiri izan zen, beak ba, hasi ere abotazin, eta horren, ara, horren aria ba, ipu zeitu gendu nienez. Gure bakar da deti, esan gendun, bueno, ba, nix zebotatzen diaz altan konfinamentu honetan, eo ba, ba, bat eze, bat familia, baina launeke bai, Ordun horren ba, inguruko itutsu bat sortu gendun alzarrekin. Eta ipuia e, josten asia horretik, galdera zein da, edo proposamena zein da, eginko degu zerbait, edo ez da gorren beharrik, braustas izin eten sortzen. <laughs> ez bai, esan liburun euneako inon bideo txiki bat, etxen uzken liburukin ipuiekin, e, eta iker, ikeragarri guztauzikoen xabiri eta gau baten ba botazin bota ezin azire bat, whatsapetik, boni, bazen bain negarregiten ikasietzuen laino bat eta horti tireta tire irulao bat egunen ba sortu gendu dune... sormen hori, bion artean eipuia sortuta eta gero ba, e, Egyesan, e, xabi ba hori ilustrauta, bere marrazki edarrokin da, egi esan errezada xabi egin lana nahiakia, zati ni mehone buru neuken dana eierkia asko Pasa duzen, papelea. Uh -huh. e, Balakigu, teknologia berriek ikaragarri gerturatu gaituztela, etxetakoa teakitxiditugu honetan are eta gehiago ezagutu ditugu lehen ere ezagutzen genituen tresnak, pentsa, okerrezpanago Monika etxarriara natzen egon da eta xabi orrazko itian? Ba, ha, denek, bu, bai hori okay, da. Elkarri eskule manda. Gero gehiago ikusi beha, sortu dau elkarrekin e, ipu jau. Bageien bat guatxapeti eta gero argazki bialdu eta ideau daukat, agudioa bialdu beste idea honekin, da apkenen gero draiten dena gure ideaguztik batu, eta anasi sortutako izan da. Monika, e, irakaslea da, e, aurrekin lanean e, aritzen zara, e, Monika, xekulako gaitasun da du sormenerako erako adidazteko, kontatzeko pentsatzen, zure egun baliabide baliabide bestekoa dela ipuiarena umeak dira, e, esteko eta sormen bideo horretan hasteko Bai, esan ja, dut, Zelani ke e, un hero bilzen de Antresnabada Ipuile eta bueno, ba, ilusia da iten dit, geok sortutako hori ba, nire nere ikaslei, sortu charres, ez este deuki aukerek kontatzeko pertsonan, baina bueno, e, bideoa sortu gendunen, neon Ipuile kontau eta bai bialdu nien YouTubeko enlazio horita, ba, nire nere ahotsa haitzekin txikiera, ba, Gertu izago, zentik izan etxun nere umiorik. Izan ere ipuia, sortu dezue bideo e, formatuan eta hilabete eskasean, orain gehiago ditu denbora pasala, hilabete eskasean, irumia bosteun ikustalditik e, gora izan zituen. Hori mm, zen asmoa, Bideo formatuan egitea alik eta jende gehenen gana geunden egoeran egonik iristeko? Horizen zen morurik errexena? Errezena, ba, bai, e, txetan, Geo que irakasleke izan deune tresnada ja, ordena hori izan dut eta ikasleenan gerturatzeko beste baliabideik ez genduken. Baina, hainbeste jendeak ikustea, etzan gure azmoa esan gendu naganea, e, xabi dizka union permisoa, xabi jo <laughs> YouTubean ere ikaslei bihaltzeko. Eta ala, xe bialduan dut eta gero, ba bateti bestea, ezaunek, launek, beste lankide bialduta eta azkenen ba, <laughs> Euskal Herreguzin bueltak ebilida laino txiki hori. Prozeduran nolako izan da Monika konteguzu? E, zatitxo bat zukidatzi, datzi, Xabierrek orri eh, marrazkia egin, marrazkia zuri erakutsi, guazen beste pausu bat aurrera, nola izan da elkarlan hori? Nolakoa? Bai, eh? e, eh? ba, izan salto kamaltokata orario eh? Eh, se ha subaiko IP. Ba, izan dizuen bezela xiran lehenengo esaldi hori bota zen eta gero nik beti banon irakasleak una Goiko, ba, harrek esaten zin beti bukaerea politi pentsabordala. Eta bukaera joan itzen. Eta bukaeran, klaro, ez basekin e... neharrik eitzen, ba, bueno, bukaerea ezan bartzen, ba, nehar nola eitzen zon. Eta gero, ba, pentsa uno, neho nahi zeke ematen dit e, neharguria, ez da? Nehi neharguria, ba, ematen dit, launi, launi peko mundu, mundu batek, bizi batek, eta hor esanon esan bueno hori ba, buka ere hartuta ba tarteko gauza hori josten ba alkarrekin abiaginen Xabita biok eta gero ikusi gendu ba aurten ba pizkate realitate ez euskaldun edukidetela kontun hartuta eh bueno umek konta, eak kontatzeko ipu irrezbak zortean agiendu ordun errepikapen bidez errepikapen teknika os kochichentzaiona ibili e dau ordun laun bat joten eta esaldi berdina esaten tzion laino chiki negar poliki. Eta beste launtxo bajun eta zistatzen zuen, saixatzen zuen olako esaldik botaz. Ezkenen ba, bakarri gelitzu zanen, horretxek kontura duzan, horretxek ematen zielan ergurea eta bueno, lertu zen. Errepik apenarena... Eh inguru ezain euskalduneko euskaldunean bizitako esperientzia horrek bairagindako usnarketak tarteko aurrari e, izkuntza xea eman bartzaio eta zure ikasloiek propio izan dituzu buruan ere baze euskera erabili eta nola idatzi kontuan hartzerakoan? Bai hori da euskaldun, ume euskaldun bat iba, bueno, igual errezago, seguro gozentituko da kontua guardan garaien, Eta ikustenan aurtengo ikasturten ba errepikapen modun zeren ipuiek beraiek ere seguruo gozentziela eta horrek guntzatzen ziela euskeraz hitzeak e, beste baina mundu bueno, ipuiorik kontatzea bai eta eskatzea berriz kontatzeko ordun bueno ba pizka pentsauna nire ikasletan ba eta halaxi sortutakoa ba. da egiteko beharra negarre egiten ikastea lagunen beharra zeizan ere zertarako izan haundi ez da Bonika gero ahunditasun hori partekatzeko lagunik ez bad Bai hori da, pixate hausnarkete hain da bizin, hori ba, laun hori beharra, eta besta hau ba, ditasun hori nahi, eh, zoritxarrez jendeazko dago eh, mundu hau ba, din nahi hori daukena, gau, beste baina ondigoa izateko, ta, ta, o, jarre horrekin, ba, iburu, eta jarrera eh, bueno, ba, horrekin, nik ustez zau leher mundu da dardun, hiriburuk eta ipu iraukien ez esteko balio horrekin, pixate pare bat balore ba, ba, sartzen saia hugea. On, oso bideo politika egin du, ze bide egingo du edo egin dezake bitzat, hemendik aurrera zer daukazue buruan? Hornonbait irakurtzen dizun eh elkarrizketa solas aldren batean, ba, ba ez dakigu Gipuzkoan ere zer egiten den argitaletxe baten gana nola jotzen den edo nora jo ber baina izan daiteke aukeratzeko bat bai ipuia bera e, paperean argitaratzekoa. Hor jarraitzen du ideia bizirik? <susurra> bai, ideia, bai. Zetik, claro, bidea ikusita ja Launazkok eta familikok eta hori nune osira ekeba animoni eta ba, inun zau saltzeko inun. Zaitzen denen liburibat publikatzeko. Eta hor dut, ba, bueno, pizkiatea ilustra guenien, galdetu gendun. Ba. Eta, bueno, ate batzu zuho ditu eta egual, hurrengo ba. urteako berrin bat izango da gure Izan ere, e, bueno, ikasturtea bukatu da oso... Ezkuntzario solotuta sortu da, naiz ez, eta ezkuntzatik kanpo e, erabilera ikeragarri eman dizaiok egun, e, orain oporretan gaude eta ikasturte berriarekin batera nik e, nikuste hartuko duela ez ezta arrezakleta hartuko duela berriro indarra, ba tresna baliabide berri bat delako edozein ikasgeletan e, erabiltzeko. Bai, bueno, espero. Aietz, mimo karino cariño guztiki mindago ipurita espero netzako bakarrik ez da beste askontakore baliagarri zoteak. Ipuñasko sortutakoa Monika e, orain artean pentsatzen dut, hau akaso lehenengo ekimena edo ola BTV bete batean publikok iarbigia eta plaza e, ikusten duena esperientzia pentsatzen oso polita izan dela oso betegarria e, bai zuretzako eta bai ta baita Xabirrentzat sortzailegixa bultzada e, bultzadetan, animuare bai bideo horretatik jarraitzeko <laughs> He, hori da egizan sortu sortu Asko ez kontau, ba, esan daiketze, bizitzen kontatzen da antzerkietzen, hainbate kontakizun kontatzen, hori zormen bezala, ausera, ba, izatea balenen goumea, hau ba, zera nire besotakoa, bergitakoa. Mm, laino txiki egizu negar poliki entzune ingo dugu. E, ikusi ezin ditugu ikusi Xabierrene irudiak, gombita bai entzule guzti egin gero ordena gehi horren edo jarrita, Ikus ditzaten, e, irratianen entzun egingo dugu Monikaren hauts ederre horrekin, e, orain txenun bizi da, laino txiki gan. Zurekin eramaten dezu? Goxo, goxo. Lainotxiki betinekin bai. <laughs> Monika, ondondo pasaste burua zorionak, egin dako lanagatik, bai zuri eta baita xabirire, eta eta segi, segi sortzen eta segi ingurua sorgintzen. Bale, ba, eskarka eskairatik. Eskarka da hondi bat. Aio. Aio. Laino txiki, egizu negar poliki. Bazen bain, negar egiten zuen laino bat. zen txikiena, txikiena eta zuriena. Eta amets bakarra zuen, lainorik amdiena izan nahi zuen. Zeruak opetilun jartzen zenean, inguruko lainoak! Guztu egiten ziren, baina laño txikiak bere malkoak inesten zituen. Inguruan zituen lagunak arduratuta zeuden, eta nola lagundu pentsatzen hasi ziren. Gerturatu zitzaion tximista eta tximistargiak botaz izkion esanez. Laño txiki, zx! Egizu polikiz, Baina laño txikiak handiena izan naizuen eta malkoak irentzi zituen. Gerturatuz hitzaion neguzkia eta sugar bero-beroak bidali sizkion esanez. Laino txiki egizunegar poliki. Baina laño txikiak handiena izan naizuen eta malkoak irentzi zituen. Gerturatu zitz ezkion erleak eta ez denazan kazpian zistada egin zioten. Esan ez, laño txiki egizu negar poliki! Baina laño txikiak handiena izan aizuen eta malkoak zituen. Gerturatu zitzaion jirafale poluzea eta miaz katuzion xabela esan ez. Laño txiki egizun negar. Poliki. Baina laino txikiak handiena izan aizuen eta malkoak irentzizituen. Gerturatu zitzaizkion izarrak eta erpinekin zulatu zuten esanez. Laino txiki, egizu negar, i, ai, poliki. Baina laino txikiak handiena izan aizuen eta malkoak irentzizituen. Gerturatu zitzaion txantxangorria eta i, ai, purdian mokota egin zion esanez. Laño txiki egizu zu negar polii! Baina laino txikiak? handiena izan nahi eta malkoak ientsi zituen. Azkenik, gerturatu zitzaio naizea, eta UFOada indartsuenarekin lastan du zion masaaya esanez. Laño txiki! Egizune gar poliki, baina laño txikiak handiena izan aizuen eta malkoak zituen. Lagun guztiak etxi eta alde egin zuten eta laño txikia bakar bakarrik gelditu zen. Hain beste malko irentxi eta bakar bakarrik geratzean. Geroz eta amdiago eta ilunago jarri zen. Ilun, ilun, eta mesten zuen amditasunura lortu zuenean, oartu zen bakardadeak tristura sentiarazten ziola. Eta halako batean, tan, malko bat atera zitzaion. Malko horren atzetik, gehiago atera zitzaizkion. Zaparra da izugarri batean lehertu arte. Malko zaparra da horrekin loreakin dartzen hasi ziren. Malkoak usten joan hala? Las saiago sentitu zen, eta betiko laino txiki zuria izatera itzuli zen. Eguzkia ere postu zen? Heta, Eguzkieta euri, hortzadarra geeri? Betiko laino txikitsuria zen berriro. Orain ordea, kolorez betetako mundu eder bat sortzea zen bere ametsa. Eta negar egiten ikasi zuenetik, lagunak gertu sentitu zituen. Eta etzen gehiago bakarrik sentitu. Handitasunak ez zuela ezertarako balio hartu zen. Inguruan, lagunik ez bazuen. Baino baino baino euri denean laino Monnica Rattibel eta X biretan izeen sormen lan ederra laino txiki egztu negar poliki Youtuben eskuragari Mister astrohungunaiz zerrenda luzatzen ez eh? dagoeneko baitugu biliburu apalategian iargiaren alaba eta arren etxea. Utzi dazu last e Zukeere astetan jo duzu norbaiten etxeko bateea ez da? Bai orain ogintan mezketa taldera egin dut. Be sai indik iruera funginen eta hiruinetik amezketara... Eta ari gara gure liburutegi hausatzen. Proposamena egin eta baietz? Bai berehala gainera eta guztora eta eskerroneko. Beti bezala. Aurkeztuko diguz edo berak aurkeztuko du bere burua? Mi guzte berak aurkeztuko duela bere burua ondo aski. Bueno, kontatuko dugu, eh? Norden, nondikari den eh, ze liburu duen orain esku artean, nola iritsi den bere eskuetara eta irakurriko digut arte txoa, ez da? Bai, hori da, bere berri eta inguru mariaz jakinaren gainia jarri ondoren, ba, liburu a, aletuko digu amarrele rutan edo Utsi Jesu kontatzen Beinun ez irela Zutela Bitsa soaren beste aldeaz Egan egiteko ekoak Bak ean bizitzeko Ez dute besterik nahi Orgurekin dantzatzeko Zederri zango bete Kaixo adeskideok? Imanol Artola, erretxe nazue, felix, amezketarra. Normalean, parean jartzen zaioan gauza guztiari baiet esaten diona eta parean jartzen zaioan gauza gehiena gustatzen zaioana. Paulo Sastrearen gauzen presentzia liburua duela mar bat urte irakurri nuen eta berriro ere liburu hori eskutan dudala harrapatu nauzue. hitzak dioen bezala gauzen presentzia, Eta gauzen presentziari begiratuz historiaren bilakaera aski ongi esplikatzen duen liburu bat. Makinak zein daik gauza egin dezake? Indarra badu, faltadu du baina modioa. Nik gauza horri, adibidez Zorrostenari naizen makillari ematen dio lan denboran. Makilla hori bera ari zait, mintzo zait, irri irudi egiten dit. Eman egiten dit berak ere niri zenbat eta konplexuagoak izan gauzak egiten dituzten makinak ordu honeta hotzagoa dateke harremana askidas arritan botoi bat sakatzea egiteko zera makinak noiznahi egindezake gauza berri bat ez dira ba berdin maitatzen makineek egindako gauzak distantzia badago zeren industriako langileak eta zer esanik ezaren ugasadak ezinbaitio sentimenduak permititzu alabaina onua txikitzen laguntzen dutelarik uste dute errealistak, direla. Zuen mingoak baretzea To arrapasak Aski da botoi bat zakatzea egiteko zera, liburu berria liburu de gauzen presentzia Pablo sastrerena. Itxasoaren bestealdea Ega negiteko ekoa bakkean bizi zeko ez du behartikna Imanol Artola Arretxe Felix Eskerik asko ba familia arkitaletxeak eta galtzagorri elkarteak lagundu eta Nafarroko Gobernuak Euskara babestutako proiektua Nafarroko 21 toki entitatek bultzatzen dutena 2006-an beka modura sortu eta 2000-a bederatziaz geroztik sari gisa eskaintzen zaiena sortzaiei. Historio, Aurten guare egiten ari da bere ibilbide uesan gora ibilbidea bukatu duenek... Saritutako lanak argiak ikusiko baitu pamila argitaletxaren eskutik udazkenean. <messizio> Hori bai lan sarituaren eta lan sarituaren egien berri orain txu, jakin dugu. <messizio> etxepare sariak ekimenak, badu lan berria eta baditu sortzaile berriak. Itziar, otegi, kaixo eta onge torritak arata, zorionak? Ezkarak asko, ezkarak. Itziar, nola jaso zenuen edo jaso zenuten e, albistea nuntzeuen itziar eta baute zenekin zuk nuntzeuen sandra edo elkarrekin zendeten kasualitatea, ez edo? E zabar den ba laneanengoen berria jasen nuenean eta pozzondia konte ikuzu nola iristen da itziar arre etxe parearien berri izatera nola egiten du tandem hori sandrarekin nola jartzen duzu proiektua martxan eta eta nola gauzatzen duzue. Ba, aziera, e, bikoteka ekimenaren bitartez, izan zen, ni galtzagorri elkarteko kibenaiz, eta elkarteko galt, e, albizten bitartez, izan nuen bikoteka ekimenaren berri, eta, bueno, e, oso aukera polita eritu zitzaidan, ze, bueno, albunak, albun ilustratuak, asko agusatzeidan, bueno, genero edo, edo, edo ipuin motaba, eta, izan nuen, boaz, e, aukera polita horrelako bat e, egiten ikasteko, Eta, eta, bueno, pixka bat bidea egiten azteko, ez, hal e, horretan. Eta orduan bikotekan aier horretara e, norbera aurkeztu daiteke bakarka, idazle edo ilustratzaile moduan edo, edo bikotean. E, ezagutuz gero norbait edo proiektu bat elkarrekin zehaztuz gero, baina, etzen nire kasuan, ni, ni bakarrik aurkeztu nintzen. Eta, bueno, eramanuen ideia bat ara eta e, Ba, bikoteka biblioteca ekimeneko altzagorrikoak gustatu zi jan zirela eh egokitu ninduten zentrarekin ez genuen elkarrezagutzen hasieran eta bueno sazerak santzen bai bai ideia poñita da baina ez da beresz nik buruan neukan estiloko kontua estorduan eh ba bueno ba bien azpian gustora e, egiteko zerbait nahi genuenez ba barreste proposamen bate egin dioen eta hori bai hori santzen bai honekin ni identifikatu naiteke eta honekin aurrera Eta aurrela hasi ginen, norerik horriena ipuña lan zen, likoteka proiektuan. Itziar itzultzaia da, itziar interpretea da, e, nondik e, literaturarako zaletasuna, irakurri, idatzi, ez da idazketa lanketa horretan zei eginote duen? Ba, ibilbide txikia, <laughs> idazketan txikia. E, Literaturarekin zaletasuna beti da nik izan dut, e, aurralintzen adik. E, bueno, bai, nik, nik literatura eskolako liburutegian dizkurritu nuen, adarako e, bizita ugari egiten eskola nintzen eskolako liburutegira, eta gerostik ba ez dudut zi, literaturan ere ondoan egon da beti. Eta eta idatzi, bai, idatzi izan dut, kausatxoak idatzi izan ditut, baina ez dut ikin hori hartu eh ez izan ez bai literatura irtsultzaile. Hori izan da bizka bat literaturareko ba izan dudan e, alorra edo eta eta egiazan ba betiganik izan dudan ere zugogoa ba orain dela ba, urte bat, urte berri edo erabaki noen, bueno, ta zerbait ikusaiak erabaki egin. Hasiko naiz bizkar serio aguartzen e, idazketaren kontua eta eta den. Eta horrela finitzen, ba, lehen idazkitakoak bildu, bizkar txukundu, eh nolabait idazzketeko rutina bat eh erekitzen saiatu, horrela horrela da bil. Albumaren aipatu dizue Itziarroso estilo erakargarria da zuere bereziki e, erakartzen zaituena, zertu berezia e, Album batek eta zertu berezia aur literaturak ez du zertan albumak aur literaturakoa izan, e, kasontane aur literaturara zuzendutako e, lan bat egin duzue Alb e, estiloan naiz eta edo nork e, irakurrieta kozatzeko e, lana den zer zebeesitasunek ezaugarik erakartzen zaitu zen. Ba, albuna, izan duke, ba, gure agarairako e, oso formato erakargarria dela. E. E, e, gero eta presentu eago dago gure bizitan irudia. Eta, bueno, ba, abantalla hori du, ez, edo ez daugarri bereizgarri hori dauka albuna. E, testu eta irudia e, elkarrekin bat dela. Ego, bueno, ekarrekin bat eko modu asko daude, baina nintzat biak daude naiz batzuetan e, algunak irudi utxak izan ditzaken, baina azpian, naiz agerian ez egon, ba, sangunuk ebeti dagoela testu bat, ez? Beraz, testu eta irudia. Eta hori egiten tzaik nire oso erakargarria. Eta zaitzai galako, bueno, ba, ba, gaur egunerako, ez dakit, gurekin oso bat datorren e, formato bat dela, eta aukera oso politak eskaintzen dituela ba nola bait ustarketa um, hori egiteko, ezta testuak zer jasotzen duen, irodiak zer jasotzen duen, nola ustartzen diratiak elkarrekin nola irakurtzen ditugun eta nire bere zikera kargarria egiten zait, e, ba aurrekin batera irakurtzeko oso formatu politadelako eta, bueno, nire asko urratzea izkit, nolait elduak, helduek e, eta aurrek biek e, irakurdezaketen e, literatura mota hori ez, e, bueno, niretzat Literatura, aur literaturaren definizio bat hori abilitzatzeke aurrek ere irakurri dezaketen literatura bat, bat aurrekin nahi naudena da ez dela aurrentzaango mm -hmm. bakarrik. Hale, aurrek ere irakurri dezaketen burbait. Eta al duek ere. eta bueno, aur literaturak baizkentzen ditu askotan ba, irakurketan mailak, aurrek nahizpaario ba, bat jasotzen dute, gauza bat jasotzen dute, E, ez dute horrekin izan nahi zerbait sinpleago edo jasotzen duten ikoso irakurketa konplejuak egiten dituzte aurreke testuak eta irudiak elkartuta. Baina helduek e, beste ba, ba, irakurketa bat egin dezakete. eta Or irata nolait bikoita e, eta partekaatu izan daitzkin hori ba oso interesgarria egiten zait. Lorerik gorrienak elkartu zaituzte sandra eta zu, proiektuan bat e, egin dezue bete e, zer kontatu nahi zenuten, zer kontatu dezue. Erabat kontatzera iritsi gabe, aipatu den pogun bezala ba, irakurleok udazkenetik aurrere izango degulako lanaz gozatzeko e, aukera baina zein dira e, lanaren ardatzak. Nondik abiatu zenetan eta nora iritsi nahi zenuten. Okerrezpanago ok, txanogorritxore tartean da tartzen da bai. Ba, bueno, e, zer kontatu nahi genuen, ez ezakite oso argi gen ez ideia proposamen bat, bueno, sai ni kera manuena, niona, zen, orzlan, erara, ero, iretzia, gordin, ez da sendaria osko ezuniona, historia bat izantzen, historia bat orain lan mutazioati bukarara ero idatzia, baina oraindik oso gordin, ezta? asko landu behar izan dugu historiaoa, azkenean alguna eh algunerako egoki izan da bain eh e, bukares banago 11 bertsio egin ditut batez ere hasieran oso modu narratiboan irratsita zegoelako eta ez zen testu egokia album batean jartzeko irudien ondoan eta orduan hor egin dugu bazink eta lan handi bat ezindu dugu historiaa baita ere bueno ba e, lanteian, irakasle izan diren aitzi alonso eta Yolanda Arrietak lagunduta nolabait, e, bueno, atxertatu dugu, aurren ikuspegia, ez, e, zutu keiago urbildu dela historioa aurren ikuspegira, egin e, dugu, zoilago, e, e, irudiek asko kontatzen dutenez eta gauza asko, ez ziren ez, beharrezkoak testuan, ba, egin dugu, zoil du, asko harindu, eta nolabait, txika e, bat funtzera funtzera eramateko ariketa bat. Eta historioa bera, ba, bueno, ba, abia puntu hartzen da, ez oso modu esplizituan, eh? baina irakurleak antzemango dio e, ipuin klasiko bat, zanogortzuren ipuina. Eta hori azten da, nola baita dago ipuin hori, zta? eta ipuin hori utzi ondoren zergertatzen da e, Txanobaritxoren bizitzarekin eta bat ez zergertatzen da Txanobaritxoren alabaren bizitzarekin. Hori da ikuinak e, kontatzen duena. Horain mm, zai? Bai, zai. Eta irrikaz eskuartean artean sortzako lan egizateko? Bai, bai, irrikaz, benetan irrikaz zai. Eta emendik aurrera zer, itziar? Emendik aurrera zer. Badalako ba... pizgarri bat, e, bueno, ba, mundu honetan sortzen e, jarraitzeko? Dudarigabe, Dudarigabe. Bai bai. Eh, bueno, es que me eta nolabait eh hain hurbilkera polita izan da, e, bueno, ba, baina ikuste dut e, politika egokitzatelek la nolabait jarraitzea, eh, e, formatu edo besteren batean, baina bai, pizgarria da Dudarigabe. gabe. Ez, e, bueno, ba, saria ke san ebiu nada, nolabait eintsatu historioa, eta hori beti da, pizgarri. Horbaiti busatu izan zaiolean hori kontori. Pentsa, hogeita mabost, lan aurkeztu dira? Inezko aurkezpen lan gehien, hau lanik gehien aurkeztu den urtea? Uh -huh. Ala esan dute, bai, bai, bai. Idoia, zorionak egindako, itzi darbarkatu, zorionak egindako lanagatik eh, eskuartean artean dezuenean gozatu, gu ere igrikaz. Eh, hartu... Eh, bakarda de inguruko urrekin, eh, gozatu eta, eta bueno, partekatzeko irrikaz bertan daudenak. Eskerrik asko ta zorionak. Bai, zurei esker. Aio, aio. Ur Jauzika, aldaskatik aldaskara Zuker hadazu amazen dako Ez dihiren erotzen lurrehera Lorerik gorriena, lan saritua Itziarrotegi eta sandra gara joak sortua Inaizko ediziorik emankorrenean korrenean Hogeita mabost lan aurkeztu baitera etxipare sarita Por chinchaco yaneja leire salaberria ilustratzailea idoia sobrino liburu zaina tapatsi bizartei dasle aritu dira Estu den burgo mi jinike Mina inoke isan chicha bel sala Engura entre i sent de colibre Mi ke Mina inoke isan chicha bel sala Engura entre i sent urtsintxako janean garruskaz neguko bilduin zaurrekin zokerra dazua ma zehendako, beste zaitetarekin berdin dikere, enain uke izan urtsintxa bezala hain gora, hain trehe be, bizaiteko libre dikere, enain uke izan urtsintxa bezala hain gora, hain trehe Zaiteko libre Albon ilustratu bat da, albon ilustratuak hitzak behar ditu, itziarek jarri dizkio hitzak eta algun ilustratuak nuski ilustraziak behar ditu. Sandra gara joa, kaixo taongi torritak zorionak? Kaixo, bueno, no iasker. Sandra, e, orain txaritu gara itziarrekin izketan solasean, berak kontatu digu pixkat nola jaso zuen e, sariaren berri, ez da karkako e, lan bat, taldean sortutako lana da Sandrak, nola jaso zuen e, sariaren berri, zeok errezpan aguelkarrekin etzondeten, bakoitzak berera jasoko zuen? Bueno, ba, itziarrek deitu zidan eta abion hartan aspatu benuen teleponoz, Eta gauri oso pozit. Ba, ez inusik, niki behia san. Itziarrik aipatu digu bikoteka programak eh, elkartu zintuztela. Eh, zer dalata eman zuen sandrak bikoteka programan parte hartzeko eh, pausa? Nola izan zenuen bereberri, eta zerg erakarri zintuen? Ba, ba, azkenean eh, elkarlanaren kontu hori ez, mm, azkenean nik egiten den lan, eta beti nago bakarrik e, nik ideiak bai ditut ilustratzeko, baina egia da askotan falta zaidala testuaren mm, ikutu hori edo edo ideia, eta ikusi nuen bikoteka programa, eta ikutuzetan egokia zela. Eta zakitera karri nuen orokorrean ba este osoeko programa izatea, e, beste pertsona batekin proiektu bat egitea, proektu hori. Pentsatzen ta alderdi asko adostu behar direla, bakoitzak ditu bere e, ikuspuntuak, e, lan egiteko moduak, baina Loreri Gorrienak e, proiektuak e, elkartu zaituzte zeintzutira. Elkar elkarlan horretan zailtasunak. Sandra batek idatzi gijendu hitzak jartzen dizkio, besteak e, e, irudiak e, ilustrazioak egin behartu Zintzu ira alderdi zaiak? Baina, imaginatzen eh? dut, bai, badaude, baino... Engiara ez dira asko, ere, ze azkenean, bo, imaginatzen dut ere, e, zegunetan bakoitzan olakoa denez, baino, nik bion artean osongi moldatu garela, eta, bai, itziarrek zerbet proposatzen zuenean, bai, ikusi dugu nola, nola moldatu, edo nola egokitu bion erara eta berdina alde erantzuz Eta bionartean artean oso mi komplement, komplementatu gara. Mm -hmm. Orduan, balderri ba, zaiena agian e, ba, puntu, puntu batzuetan ados jartzea, baino, baino, bueno, ez dugu zaitasunan didik izan, eria esan. Epaimaiak e, zenbait puntu azpimarratu ditu, eta datartean, da, e, aipatzen da, lanak pixo ondia duela, lanean, ilustrazioetan, pixo ondia duela, e... Gorriak eta beltzak, bueno, lana deskribatzerako garaian, eh, kontentibo zuzen ematen digune honek, e, udazkinen ezagutuko dugu lana, eh, zergatik du? Eh, e, propio bilhetutako zerbait da edo, bueno, istorioak berak bultzatu duena, gorriak eta beltzak e, zure irudietan garrantzia izatea. Bai, historia bultzatu du azkenean protagonista, Txano Gorri alaba da eta ba gorriak agertu hartzen bai alaba. Eta txuribeltzaren kontua... Eriaraz dela txuribeltz e, petoa, eh? Badaka urdineruntz ur eruntz toke bat. Eta horrek ere ematen dio nostalgiko puntu bat, e, pixa tristea, eh? edo bai, nik uste ematen dio la atmosfera... E, mm, ...ihun bat, ez? ze historia bada hiluna. <hazan> Eh, emaiz guztu ezagutsera sandragaraioa ni aritu naiz e, kuskusian sandragaraioa.comen eta nire ez ezagutzatik e, oso politak iritu zaizkite oso ederrek egiten dituzun e, lanak emaizki guztu pare bat ezaugarri zure lanaz e, zer kezaugarritzen du Sandraren lana, pentsatudu, ba, idazle bakoitza eta sortzaile bakoitza, ez berdina den moduan ilustratzaile bakoitza ere, ez berdina da eta bere zaugarriak ditu. E, Sandra, zertan aritzen da guztora eta zerk bereizten izten duzure lana? Ba, ba, nik uste, nire lana berizten izten dela, e, metaforaren nera bilera, zedo iludiak, e, pixabat, komplezu, e, simple eta sun horren e, barruan, komple bat lortzea, ezakituzan du lertzen den baino, e, irudia aurreko, lehenengo aldez ikusten duzunean, agian, simplea maten du, eh? Teknikoki, ez delako oso, oso, ez dago oso betea, edo adibidez, fondo txuriekin asko asko jolasten dut orduan, Ba hori, ikusten da, irudi ba, ba, Simplia, baina gero badaka ezanaiean eta irudia begiratzen ongi begiratzen baldin baderzu eta hausnartzera gombidatzen zaitunean ba, e, aurkitzen dituzu hor ba, hori ezaguarri batzuk. Oitu gabe ez, gaud, oi, ez gauden hoi aholkua denbora hartzeko hau da ilustrazio baten aurrean jartzen garenean e, egon. Egon modu aktibuan eta zukutu alden guztia. Nola barkatu, eta? Zukutu alden guztia. Hau da, ilustrazio horri, irudi horri, atera dituen e, txikitasun horiek guztiak esaten dituzunak, ez? Eh? Azirako baten akaso azematen ez ditugunak, baino bai. ikusten deguna, baino askoz gehiago izaten izatentuela ilustrazio horrek, eta denbora eskaini bartza horri. Bai, bai, hori beti. Hola bai. da, azkenean... E, ja, askotan, nik uste ilustrazioaren ezagarri bat dela hori ere, ez da e, marrazki utx bat edo irudi xinple bat, ezkenean badauka, e, beti da, ilustrazioa beti dago lotua esan nahi batekin edo kontatu nahi dezun zer orduan egia da, ekelitu hartzarela eta, ba hori, e, pentsatu behar dezula eta asmartu behar dezula aurrean daukazun hori, batzuk badira konplexioa eta beste batzuk ez dira inbeste baino, mm, bai, badute hor, bai, historia bat, edo kontatzeko zerbetatzean. Oker ezpanago, eh, azken aldian, narrazioaren alorrean eh, ari zara lanean, eta eskuartean bai, ituzu, albun ilustratuen inguruko zenbait eh, eh, proiektu. Mundu bai. honetan, bidea egiteko asmoz eta horretan sentitzen zara eroso gustora. Ba, bai, bai, ja, duela gutxi hasi ez dela, eta ba horregatik era pundatu mintzen bikoteka tailerrera eta horrek ere eman nahu, ba bultzaka da bat, ez? Eh, o sea, ban, banekien hori nainuela egin, baina orain etxe paretsaria irabazita eta lehenengo lenengo álbuma argitaratuta gero ba oraindik argiago dakat eta bai, ba hori eske gustatzen zait ba bai, ba, irudiekin historia kontatzea eta eta hori, baino, gero anteria alorrazko dagoela ilustraziaren baruan, eta ez dut, e, baina egina ditu dala gauza gaiago, e? baino, horrentzio bertan, bai, horretan nago burrilua. Bago bueno, ba, jarraituko dugu, eh? jarraituko dugu sandraren eh, arrastoa, eh, arrastoietako bat jarraitzeko modua, sandra garaioa, .com en zula ilustatzen diegu balan ederrak topatuko dituztelako bertan e, Sandra momentuz gozatu udazkenean eskuartera iritxiko zaizuen zuen lan e, ederrorekin eta eta esan irakurleok ere eta irrikaz gaudela gogotsu eskuartean zuen lana hartzeko Zorionak eta gozatu. Mi esker, mi esker, mi esker ha, ha, pasa. Lorerik gorriena, udazkenan ikusko duargia Pamela argitaretxearen eskutik. Lanaren sortzeiak itziarrotegi eta sandra garaioa. Itza eta ilustrazioa elkartzen direnean zerbait Lehartzen da? La mia cauta tutta coi dituzela ya Betetzen zituzten bisina ya Isokia amoraya Itzasko, e asko gustatu zaitziarrek esan duena aur literatura da aurrek ere irakurtzeko e, literatura aspaldi izan genuen taldean e, e, solas gai hau e, bilatu behar ditugula belaunaldi arteko, e, partekatzeko guneak eta isiggunak eta aishioiturak eta hau da ipuinkontaketetarako ba, ez dagoela zertan umen gune bat egon beharrik, elduen gune bat beste alde batetik, e, ekintzak partekatu ditzakegula eta horrek askoa berazten gaitula. Bai, zalantzaregabez, eta bat na torrez e, itziarreke zioen arekin. Aurrentzako idazten den zer naik, ba, bestelako iruditeri bat izango du, bestelako iztegi bat, baino aurrek aurrekezezik gainerako guztiok ere gozatzeko ez, e, nik e... Ikagarri gozatzen dut aur literaturako sormen lanekin METIA BASTAN BOI BARRA URKIT ARTIA it horrmean ere izan ditugu, aste honetan. Hastelean oso irakur taldeko azken oso tertulia ederra izan genuen, iritzi hausnarketa ez da asko partekatu benituen ginez, Eta memoria historikoaren e inguruan behaeinen dagoene horigarriaren e inguruan omen polita e genune tuileen ondoren Isildu egina ez, zehate honetan oso iritzi artikulu poli erairakurri diot ondoi gainari e, omenaldi xumea xume esateraan baina isildu egin naiz, omenaldi batina iizezindelako Xumea izan. Hori andoniri hiri ikasi ez baina irakurri diote eta neureburuari ikasi diot. Beraz ez dut berriro esango omenaldi xume bat egin dugunik edo egin duen ekinrk. Omenaldi bat, omenaldia da. Zol erkin, ziriak ere zerkin, ez lokanta. kartu ginen, hori e, garriaren aurrean e, irakurtaldeko taldea. E, tartean e, idoia izo eta zu bertsokantari eta Kristina Galarraga eta nineu ba, zenbaititze, idatztako zenbaititze irakurtzen. Itxasoa, triste dago, lur osoa eta aste azkenean e, legorretan izan zinen Juan Mari Jauregi gogoan egindako homenaldian e, nik ez nuen joaterik izan e, lan kontuak tarteko eta zuk irakurri zen dituen ba nik idatzitako hitzak e, ba zeuk sortutako bertsoak kantatzeaz gain Ba, bertan irakurtzerik izan ez nuen ez, ba, hemen tx, irakurriko dut e, irratibi daz, eta horrekin gaurkoz kitzok Bai, mukatzeko modu dara. Triste dago lurrozoa, talur da gota itxasoa. Triste dago lurrozoa, talur da gota itxasoa. Bueno, aste honetan e, Juan Mari jauregi gogoan bezarka da estu bat, jauregi LASA FARMILIARI AUETZEKO MENALDIRAKO IDATZITAKO ITZAK Noraino iristen da begien egia Noraino malkoen buztia Isiltzerako ondenatutako ahotsen garrasia Noraino iristen da Eguzkirik ez duen argiaren itzala Denbora itxas labarretan dabil, bil Erdi erorian Eta olatuen gaziak Zauriak baino ez dituzi preztintzen. Memoriak flotagailu utx baino, zerbait gehiago behar luke. Pauzoa urratu behar bada, gozo. Pauzoa urratuko dugu. urratsak behin goz, minik eman ez dezan. Bidea ezin dugu, ibiltaririk gabe egutzi. olatu bat, bi olatu an norbait, hor norbait aspalditik zain dugu ta eskua undoratu, ta eskua da eskuak ondoratu da eskuak dator nastean gehiago gehiago dator nastean bitiartean izan zari ontsu Eskerek asko, Monika Arratibel, Itzi, Arrotegi, Sandra garaioa eta Imano Lartulari. Gaurko itaka jazten eta sorgintzen laguntzegatik. gatik. Ekaitz eskerek asko? Zuri eskerrak. Datorna hasten gehiago. Ego?